Вони цього разу щинили страшний скандал Клавда злорадно відповіла Моє панство, ви боялися малярії А тепер знову плачетесь на воду у пивниці Як же вам догодити? Але злорадність Клавди була короткою І дуже дошкульною щодо наслідків Не минуло і півроку Як управитель з опущеними долу очима Навчила його хоч спокорою повідомляти про нові витрати. Подав до відома, що на нижньому поверсі під паркетом появився гриб. І знову ремонт столяри, малярі. Тільки вона і управитель знають, яку суму треба було викласти на це. А кохана родинка вираховує, скільки вона бере місячно за будинок. Для них рахунок простий. Вісімсот місячно становить дев'ять тисяч шістсот річно. І давай трубити. Дев'ять тисяч річно для однієї особи – дев'ять тисяч. Кретини. А де податки? Прибутковий, шляховий, за нерухоме майно, тощо. А де страхування? Примусове, державне і в українському Дністрі а де витрати на різні громадські і політичні цілі, що мусила давати на два боки. Кожного п'ятого, бо так собі вимовила, не зачинялись двері від різних просвіт, рідних шкіл, сільських господарів, союзу українок, церковних братчиків, протитуберкульозних товариств і їм подібних. А кожного восьмого потай від своїх власними руками відносила на пошту Заповнені чеки на різні польські цілі. Що мала діяти? Вважала ці витрати за данину, якою захищала себе від санітарних і різних так званих ремонтних комісій. Закидали б камінням її доморослі патріоти, коли б дізнались, що вона, крім рідної, любила називати бідної школи, є ще членом товариства школи Людовей. Проте не поривала з ними зв'язку, бо життєвий досвід наказував їй оглядатись і на задні колеса. Всі, чужі свої, вважали її за останню скнару. Не була такою, їй бо. Найкращим доказом було те, що любила час від часу купити полотно доброго майстра – Купувала, як мало хто з патентованих патріотів, літературні новинки. Але по-батькові мала в собі кров річинських, а та наказувала громадити, обчисляти, помножувати. По матері походила з скрипалів волянських, що мали видатні таланти у своєму роді і завчасно помирали від сухот. Але це позначилось на ній дуже мало. Давно колись, ще замолоду, пробувала піднести голову і стати на прю з чорними силами. Ставала дорослішою, пізнавала світ. Незабаром стало їй ясно, чому кавалери ганялись за нею, чому завжди діставала стільки квітів, коли сиділа в ложі театру. Ген пізніше довідалась, що між її поклонниками були такі, що робили собі ці витрати, вже на рахунок її посагу. Чому панове в гардеробі так воювали за те, хто перший має зняти їй мантильку з плечей? О той триповерховий будинок, що мав бути для неї основою самостійного життя, перетворився у її вісімнадцятирічних очах на прокляття. В її молодому житті постала велика гризота. Хотіла комусь подарувати себе, своє молодече серце, всю романтику свого буття, а тим часом навколо себе бачила торги, торги, торги. Не раз, пливучи в танці, почувала на собі погляди сумних очей. Ті, що могли б полюбити її за неї самої, не мали сміливості бо не мали досить статечного родового прізвища, не мали навіть власного фрака, не мали гонорових кавалерських боргів, щоб зважитись наблизитись до неї. У той час був закоханий у неї її власний учитель музики, знала, що шаліє від почуття до неї. Клавді був він симпатичний, духовно близький та й годі. Але почувала в собі потребу бунту, бажання помсти жевріло в ній постійно, з якою насолодою потопче табу традиції, що заморожувало її молодість. Ця думка дуже скоро перетворилась у хворобливу пристрасть, яка ж була у цьому відношенні подібною до Аркадія, і призвела до того, що вона перша заговорила з учителем. Була певна, що він упаде їй до ніг і сльозами дякуватиме за велике ненадійне щастя. Не сталося так. Був дурень. Ох, який же дурень! Голоп'ятий уявляв, що вона хоче купити його, ніби породистого пса. Почув себе ображеним у чоловічій гордості. Мало того, повів справу так незграбно, що про її невдалий виступ дізнались батьки Щенився скандал, якого ще не чули стіни їх дому Мама розхворілась, зате Клавда вилікувалась від романтики Стала цинічною і вульгарною, як дівки з вулиці Дивилась тепер на життєву панораму без завіси Адж як бавилась у ті часи, набивала собі ціну Ставила щоразу вищі ставки на себе, ніби на коня на перегонах, і дозволяла програвати. Нікого не позбавляла надії стати співвласником прибуткового підприємства. Навпаки. Між своїми жертвами полювала Клавда на найбезнадійніше заборгованих. Своїми обіцянками і виразними натяками доводила до того, що вона залазила в нові борги – плекаючи надію виборситись після. Потім знічав'я поверталась до них спиною, залишаючи на слизькому смертельно розчарованими очима. Десь під сорок їй обридла ця гра. Клавда взялась за торгівлю. За війни під час життєвої кризи вона торгувала кімнатами. Мала добре обізнаних у тому ремеслі агентів, які стягали до її каси просто казкові суми. Та прийшла девальвація. Клавда втратила все, крім доларів і золота. Збитки були дуже дошкульними, але не зламали її. Роздивилась по світу і взялась за спекуляцію площами під забудови. Саме тоді сунули з Польщі на Галичину фаланги адміністративних урядовців, і площі ті шалено росли в ціні. Кон'юктура стала такою, що за один день можна було заробити на півроку спокійного життя. Але в цій справі не пощастило їй з агентами. Натрапила на таких шахраїв, що якби вчасно не зупинилась, могла б опинитися на лаві підсудних. Якийсь час придивлялась і добирала собі людей. Нарешті знайшла те, чого шукала. Першій їй прийшла ідея, Закласти по чисто польських містах крамниці з українськими народними вишивками. Справа розгорталась якнайкраще, але раптово натрапила на ворога, якого спершу не врахувала. За народні вишивки узялась українська кооперація. Клавдарічинська була досить розумною і заздалегідь поступилась. Тепер займалась тим, що виробляла посади та дуже певним людям позичала гроші під проценти. Цей інтерес давав їй менше прибутків, але натомість приносив багато переживань. Приходили до неї молоді хлопці, які лише шлюбом та посадою могли купити собі право на коханих, батьки родин, яким кінчалась виплата з фонду для безробітних. Всі оті шукачі посад нагадували хворих, що, зневірившись у медицині, йшли за порадою до знахаря. Одні не втрачали віри у свої дипломи, інші у своїй наївності пробували спертись на букву Конституції, яка гарантувала всім громадянам право на працю. Дехто ще вірив у щасливу зірку при своєму народженні. Коли вже всі надії гасли – потрапляли на дорогу до тітки. Приймали їх чемно, без образливого в їх становищі здивування, але і без зернятка співчуття. Оце сите почуття матеріального забезпечення було, можна сказати, єдиною нагородою Клавді за особливі життєві невдачі. Людське горе служило на світі тільки для того, щоб на його чорнім тлі Виразніше вимальовувався Її непохитний добробут Інші жінки її віку Мали клопоти, нестатки, безсонні ночі Але й мали солодкі спогади Мали дітей, онуків А що мала вона? Мала те єдине задоволення Що не потребувала журитись своїм завтра Катерина застала тітку Клавду коли та перевіряла пакунки з зашитими в них хутрами, "Ти що там маєш?" запитала Катерину, хоч здавалось, не відривала очей від роботи. Катерина переклала портфель в іншу руку, подалі від тітки. "Мамині дорогоцінності", відповіла неохоче. На тітку це слово подіяло як цілющий укол. Вона миттю відклала пакунки, замкнула двері і лише тоді взяла портфель з рук Катерини. Розмова між ними тривала довго. Квартиру тітки Клавди Катерина покинула вже зовсім під вечір. Вийшла звідти глибоко замислена, і вагання, що відбивалось на її обличчі, свідчило про важку внутрішню боротьбу, яку мусила вести з власним сумлінням. Зате тітка Клавда – що випустила Катерину з порожнім портфелем. Буквально сяїла. Катерина була вже на вулиці, а вона все ще танцювала коло дверей і приказувала. «Ми вже йому постелемо, хі-хі, ми вже йому налаштуємо ладненько, віно. Рік по шлюбі не зможе заснути від цього». Довголітня самотність виробила в Клавді звичку розмовляти сама з собою. Щороку наведення передзимових порядків у домі, або, як їх називала Олена, осінні порядки, розпочинались у Річинських на початку жовтня, перед Покровою. Традиція ця встановилася ще в ті часи, коли Річинські жили у Вишні, де Покрова була другим уроці храмовим святом. І хоч у нашому храм припадав на теплого Олексія, цей звичай залишився в родині. На час осінніх порядків з кімнат на подвір'я виносили отомани, матраци, ліжка, які, про всякий випадок, натирались гасом і посипались порошком, важкі лінолеуми, килими, оксамитові портєрі, зашиті у чохли хутра та зимові пальта. Витрушувались та провітрювались літні плаття і макінтоші. Виносились навіть картини серед яких були дійсно високомистецькі зразки, на яких ніхто не розумівся, крім самого Аркадія. Вазони пересаджувалися у свіжу землю, щоб через зиму відболіли, а з весною зразу включались у життя. Цієї осені Катерина, спізнившись з порядками, розпорядилася обмежитись невеликим прибиранням кімнат, не виносячи з дому меблів. Абсолютно не потрібно, щоб голота з вулиці заглядала крізь шпарини в паркані і роздивлялася, що ще лишилося у річинських від давньої фортуни. Мариня була цілком з нею згодна, але її проймала злість, що ця думка належить не їй, а Катерині. Заряджена злою енергією, Мариня так гарячково почала вишбурювати речі на подвір'я, що збоку могло видатись. Ніби в хаті вибухнула пожежа. Після кухні прийшла черга на кладову. Просто через вікно, з якого на той час було знято грати, стали вилітати в сад різноманітні кошики, кружки, сита, форми для тіста, порожні пляшки, мішечки з грибами, кмином, сушеною шавлією, шипшиною і тому подібне. Велика бочка з лугом, таким міцним, що від нього на пальцях злазила шкіра, нагадувала, що весь отой крам треба мити, шурувати, сушити і знову укладати на давнє місце. Всі дівчата, за винятком Катерини, охоче взяли участь у цій господарській роботі. Вона нагадувала їм приємні дитячі роки, коли вони з нагоди осінніх порядків влаштовували в садку мешкання, розставляючи столи, та розвішуючи по деревах штори і портьєри. І саме в такий розгардіяш, коли весь дім ходив Ходором, а Мариня з Олею ще зранку попередили, що на обід буде тільки чай з хлібом і оселецем, на подвір'я в'їхав старомодний фаетон з тіткою Маланією, з її дочками і кучером Онуфрієм. Дівчатка в однакових вицвілих фетрових, якогось з дитячого фасону капелюшках, упильних, з домотканого полотна, застиглі і випростані, нагадували собою манекени з другорядного магазину готового жіночого одягу. Меланія у своїм шовковім репсовім плащі, який, напевно, мав стільки років, скільки його хазяйка подружнього життя, Заледве привітавшись, заходились разом з Онуфрієм викладати заховане під добро. Мішечок білої муки, ще один з крупою, горщик з топленим маслом, бочівочку з бринзою, кошик з яйцями у січці, обгорнені шматтям слоїки з варенням, бідон з медом і ще якісь пакуночки та пакунчата. Стало ясно, що як для подарунка – то продуктів забагато. Зрештою, Меланія не належала до щедрих. Вона б і сама не проти щось потягти, аби тільки вдалося безкарно, як з цією вишнівкою на похороні. Можна було зробити припущення, що Меланія вибралась в наше на тривалий час. Хоч і незрозуміло було, чого це вона витягла дівчат у місто саме в таку пору. А втім, Меланія сама пояснила причини свого приїзду. «Село, село заїдає мені дітей, Гелюню. Михайло нічого собі з того не робить. Я просто не знаю, як батько може бути таким байдужим. А мені серце крається, коли дивлюся на тих бідолашок. Просто в'януть, кажу тобі, в'януть на корені. А я дивлюсь на це і так, немов мені, хто голкою в серце штрикає». «Мамо, хай мама не наговорює на нас!» Обізвалась молодша Маруся і зразу ж затолила рот носовою хусточкою. По ній дійсно не було видно, щоб вона в'янула на корені. Навпаки, і від час похорону вона так розцвіла, що аж приємно було глянути. Засмагла, з густим темним селянським рум'янцем на щоках, чорноброва, з чорними рухливими очима, в яких жевріли небезпечні вогники Вона усміхалась Назустріч світу Навіть пристулених губах Аврельця теж трохи поправилась Бодай на спині Не стирчали тепер в неї лопатки Ніби цурупалки Обламлених крил Тільки лице В порівнянні з Марусаним було Бліде Без сліду літнього загару Видно не бувала ні на свіжому повітрі, ні на сонці. Обидві вони, привітавшись з тіткою і сестрами, стали збоку. І, не маючи, що робити, натягували на долоні носові хусточки, м'яли їх і знову натягували, як швець шкіру. Тіточка хитрі. вирішила зоня шпигнути тітку. Заздалегідь привезли своїх панін у наше щоб протягом посту позаводити знайомства, і потім на карнавалі мали б уже готових кавалерів. Меланія не звернула б уваги на зонені слова, якби вони були тільки вдвох. Але оскільки тут були і Олена, і Неля з славою, то Меланія вирішила пояснити. «На селі тепер стало неможливо жити. Інтелігентній людині нема що шукати тепер на селі, прошу я вас». «Завмирає всяке товариське життя, просто завмирає. Ох, які ви щасливі, що живете в місті!» Я не раз говорила Михайлові, але до нього говорити однаково, що горохом об стінку кидати. Я говорила, подивись, постарайся, може б яку хатчину придбали у місті. А тепер все пропало. Страшно, просто страшно стає, коли подумаєш, що то буде, як так далі піде? Колись, сама знаєш, ах, я забула, що ти в наших колах не оберталась. Шпигнула вона Олену так мимоходом. Одні свята тривали цілими тижнями, а тепер що? Там засів на парохії цалепс. Там цалепс, а женатим священикам не дозабав сьогодні. Того борги тиснуть, той сель сельробом воює. Там той бачить, які часи настають, і старається ще загодя придбати якийсь дімочок у місті. А я казала, давно вже казала своєму Михайлові. Та хіба він послухає? Я вже не раз собі думала, якийсь він відмінний від усіх річинських. Та бо Вуйко Михайло з Волинських річинських – втрутилась у розмову Слава. «А ті романтики! Там природа так настроює!» «Так-так», – притакнула Олена. «Аркадій розповідав мені про якогось Альфреда з ківерців. Власне, ми...» І зніяковіло урвала. Ще трохи, і в неї вихопилося б у голос, що вони, власне, і не рідня. О, Господи, тепер, коли їм, сиротам тільки і горнутись до родичів, як до маминої пазухи, бракувало на біду з Меланією посваритись. На щастя, Меланія так була зайнята своїми справами, що цей ляпсус Олени не привернув її уваги. Інтелігентні пани не мають сьогодні що шукати на селі. Це страшне, Гелюню, просто таке страшне, що не знаю, як тобі сказати». І вона почала толкувати, що привезла дівчат у місто дихнути трохи культурною атмосферою, бо на селі вони просто не діють. Колись, Гелюню, щоб дочці священника священика вийти заміж, теж за священика. Досить було мати славу доброї господині. А як до того ще вміла трохи на фортепіані грати, то вже могла бо озна на кого вудочку закидати. А сьогодні? А сьогодні все це торби січки не варте, розумієш? Як мені треба буде господині, то я собі найму служницю, а схочу музики, то куплю собі радіо. Чула ти таке, Гелюню? Сьогодні пішли в моду громадські діячки, а я питаю тебе, яку діяльність може розвинути інтелігентна дівчина на селі? Серед кого? Серед мужиків? І так вже хлопи стали такі зухвалі, що вже не вбачаються різниці між Іваном і паном. А ти ще заведися з ними, то вже зовсім візьмуть тебе під ноги. І тому вона, Меланія, вирішила. Хай коштує що завгодно, а вона таки вивезе своїх дівчат у світ. ану Славцю, Нельцю, Олюню, як вам подобаються сукеночки Марусі і Аврельці? Правда, нічого собі. Сукенки були з дешевої шерсті малинового кольору. До того ж пошиті вже надто по-провінціальному. Проте малиновий колір гармоніював з Марусиним загорілим личком. І вона виглядала в цій сукенці ніби сонечка. Що ж до Аврельці – то вона на цьому яскравому фоні здавалась просто безкольоровою. «Мені говорила Орися, ти слухаєш мене, Гелюсю, що тепер пішла простацька мода, і пані стали ходити в босоніжках з голими литками. Світ кінчається не інакше. Кажуть, що тепер у Варшаві навіть на бали ходять з босими ногами. Просто не хочеться вірити». А втім, всяке може бути. Світ догори ногами обертається і більш нічого. Я кажу до своїх: слава Богу, що наше не Варшава. А щодо того, що тепер діячки пішли в моду, то таки правда. Нащо нам далеко ходити? На що впіймала Орися Славка, як не на те, що десь і колись була в якусь політику вмішана. «Ёй, тієточко!» – запищала Слава. «Як ще такого, як Славко, треба ловити, то вже, направду, світ кінчається. Но-но! Диплома, правда, немає, але тридцять моргів поля під самим містом, то що на дорозі валяється? І побачиш, і ще скажеш. Добре, тітка Меланія казала, що Орися побудує там скоро або броварню, або цегельню, або тартака, або ще щось. Я, Гелюсю, сама сміюся в кулак з тих діячок, бо хіба ж то матеріал на дружин і господинь? Але що поробиш, коли така мода пішла? Зоня знову відізвалась, немов заповзялася в цей день досолити Меланії. Тіточко, ви зовсім не в курсі, що наймутніше. Мода на діячок вже минула. Тіточка не читають газет? Дуче і Фюрер не чує тіточка, знову заганяють жінок до кухні. Три ка пам'ятають тіточка. Тепер наймодніше тіточко не діячки, а пан муж. І, щонайменше, шестеро дітей. І ополоник за поясом. Ха-ха ха, спізнились тіточко. «Бо феміністки тепер не в Ха-ха-ха!» «Не спізнилась! Слава Богу, ще не спізнилась!» «А щодо того, що призначення жінки – це діти, муж і церква, я згодна!» «Та щоб займатися кухнею і дітьми, треба насамперед того мужа мати, чи не так, Гелюню?» «А де на селі знайде інтелігентна панна мужа для себе?» «Найважливіше, аби дівчата, аби Господь мені допоміг їх щасливо заміж повіддавати, бо не можу, кажу тобі, Гелюню, просто не можу дивитись, як вони бідні в'януть на корні». Перед самим від'їздом Меланія призналась Олені ще в одній причині, з якої вивела дівчат села. «Сотрудник Михайла, о той голубінка». Проходу не дає Марусі Розумієш, Гелюню, коли б то інші часи, а він не був би целебес, то я не мала б нічого проти, а так Краще не говорити, кажу тобі, досить дівчині стопити на подвір'я, так він як з-під землі виростає біля неї Якось пішла до курника кури щупати, він і там її знайшов Просто Содома і Гоморра, не інакше а Михайло як сліпий. Чи справді не бачить, що твориться, чи до біди не хоче бачити? Вже сама не знаю, що думати. І так, Гелюню, щоб ти знала все на моїй бідній голові. І коні, і свині, і корови, і телята, і дівчата. Все на моїй бідній голові. На радість всієї родини, в тому числі і Марусі за Аврельцею, Меланія пробула в нашому лише два дні – і то затримали її перш за все всякі господарські справи, що їх отець Михаїл доручив Онуфрієві. За два дні Меланія поїхала. Її проваджали куди сердечніше, ніж вітали. А Маруся з Аврелькою оселились в малій кімнатці, що за життя Аркадія називалась Ванькирчиком. Кладова поповнилась тепер новими запасами продуктів що відразу вело Мариню у добрий настрій. Вона, обізвавши в першу хвилину Меланію з дочками татарами, тепер призналась, що не мала б нічого проти, коли б такі татарські наскоки на їх дім відбувались бодай щомісяця. Тим паче, що дівчата, особливо Маруся, проявили себе досить тямущими в господарстві і їх невсепущі руки придалися в наведенні отих передзимових порядків Залишилося лише відкритим питання Хто водитиме дочок у світ І взагалі, що треба їм робити І як вести себе, щоб заслужити звання громадських діячок Якраз на той час кожна з сестер була зайнята своїми особистими справами Не говорячи вже про Катерину Отже, цей обов'язок якось сам по собі ліг на малу господиньку